إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظر صَيْحَتُه وَاحِدَة تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْسِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ صَدَقَ اللَّهُ العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis wa la ila ahlim jarja'un. Berapa ramai manusia yang telah mati, tapi dia tak boleh buat apa-apa, tuan-tuan. Dah mati. Sebab masih hidup dulu, dia tak kan, berpesan kepada ahli keluarganya. Kan. Macam mana nak buat dengan amalan-amalan, amalan dengan harta benda yang ditinggalkan. Tak boleh buat apa. Sebab apa? Sebab masih hidup, dia tak buat apa-apa. Akhirnya bila dah meninggal, dalam tutum, kan, dia merangang. Kan. Setelah itu, tuan-tuan perempuan yang di Rahmatullah S.A.W. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Taala. Pada hari ini, Allah izinkan kita bertemu. Tuan-tuan perempuan di rumah sana, sila. Mungkin sambil-sambil tu ada teh, ada kopi. Eh. Boleh minum, tak ada masalah. Kan. Ha, jadi, kita kongsi-kongsi nak cerita tentang apa dia? Makan harta, bukan hak. Yeah. Hari ini kita nak cerita tentang, uh, tentang pusaka, tentang faraib, tentang wasiat hibah dan sebagainya Jadi seterusnya kepada penonton-penonton di luar sana Kalau ada apa-apa yang boleh kita kongsikan pada pagi ini Sila kita punya talian 0377268114 0377268114 Ataupun boleh emailkan kepada kita Tanyalah batil. Wahai sekalian yang beriman Andai kita kata kita nak orang Islam yeah? Kita beriman Jadi antara benda yang kita nak sama-sama kena jaga pada dia Janganlah kita makan harta orang lain Dengan cara yang tak betul Kita boleh makan harta orang lain Boleh, tak masalah Tapi dengan cara yang betul lah. Minta izin kan? Nak guna, nak pakai kan? Kata orang nak dijual belikan kan? Nak di uh, manage Sila tuan-tuan, tak ada masalah Sebab itu banyak berlaku juga Dalam isu pusat ini Yalah, Contoh macam saya Saya kalau meninggal anak-anaknya kecil lagi kan? Kebetulan katalah tidak ada anak-anak perempuan, anak -anak lelaki Tidak ada So maknanya harta saya akan pergi kepada Adik-beradik lelaki saya Jadi saya dah sebut, support kan, Dekat dekat abang-abang kan, Saya ni kata nanti Kalau jadi apa-apa dekat aku Tolonglah tengok-tengokkan anak aku ni So maknanya harta Anak ni confirm Mereka akan jadi pentadbir untuk Untuk anak-anak saya Okey lah Masih hidup Angguk-angguk dan, Tapi tidak ada apa-apa Hintang putih Akhirnya bila saya meninggal dunia Contoh lah ya, Betul Memang adik-beradik saya pergi Pejabat tanah Pergi pejabat pusaka Pergi ke mana raya Pergi ke mahkamah tinggi Untuk ambil kuasa Tapi bila harta tadi Dah harta nama dia ...dia jual kan? tanpa berikan bahagian tersebut kepada anak-anak sedaranya. Ini contoh-contoh dan benda, benda ini banyak sebenarnya. Justerah itu, Tuan-Tuan Pendrahman Selian, marilah kita duduk seketika... ...tak tak lama sambil-sambil, kan? walaupun ikut jadualnya satu jam... ...tapi kadang tak tak eh, tak penuhlah macam-macam dan sebagainya. Duduk sekejap, kita renung-renung, andai kita ada masalah pusaka dengan adik-beradik kita... Kan? Mungkin benda ini pusaka bukan bukan sekadar satu lapis, dua lapis. Mungkin dah lapis pula. Ya, kita tengokkan tanah nama nenek lagi. Bukan nenek, nama moyang lagi. Masalah itu. Ya. Jadi kita duduk sekejap, kita sembang-sembang, kita bincang-bincang. Mudah-mudahan sekejap ni Allah akan campakkan ya, ilmu dalam diri kita. Dan kita faham, kita tahu apa nak buat. Nah, sebab itu Nabi pun ada sebut apa itu, tuan-tuan. Barang siapa yang Allah kendaki baginya kebaikan dan ya, keluarganya baik kan dia punya bisnesnya baik dia punya apa lagi dia punya yalah aktiviti baik pekerjaan dia baik macam mana cara kan ya, caranya Allah akan berikan kepadanya faham faham tentang apa dia tanggungjawab kan ya? selaku ibu selaku ayah ada tanggungjawab selaku suami isteri ada tanggungjawab selaku majikan ke ya? siapa eksekutif ke kuli ketif ke biasalah semua ada tanggungjawab jadi bila kita tahu tanggungjawab kita kita akan faham kan ya? Dan nak faham ni lain tidak bukan ialah dengan ilmu yeah? Jadi Alhamdulillah kita pun ada rancangan tanyalah Tanyalah Ustaz dah lama dah bertahun yeah? Saya yang baru masuk ni pun baru berapa sangat lah Tapi sebenarnya rancangan tanyalah Ustaz ni dah lama dah Dan uh, dengar ceritanya merupakan salah satu duduk depan TV eh, dia nak depan, duduk depan komputer nak menghadap dia soalan faraid ni betul yang yang tanya itu senang nak menjawab ni susah nak memahami benda tu Lepas tu kadang saya kena komunikasi saya tanya apa ceritanya ialah orang kata ayah mati tinggalkan harta apa hartanya kan adakah harta tu memang konfa harta ayah tapi kadang betul kita kata harta ayah tapi masih nama datuk lagi men ataupun dia dulu mungkin ada beli tanah tak tukar nama dia lagi masalah. Jadi kadang benda tu pun kita nak kena clearkan. Uh, ya, clearkan. Uh, clear -kan. Jadi bila isu yang nak dilontarkan kepada kita tu clear, jadi jalanlah jawapan tu pun insyaallah lah clearlah. Ya. Uh, jadi tuan-tuan sedar saudara yang dirahmati Allah sekalian, silakan kalau ada soalan-soalan uh, ya. Hanyanya -soalan, eh, satu. Tapi ni kenapa kita nak bagi sama pula ustaz? Eh, itu tu punlah pada kita tuan-tuan, kita selaku ibu selaku ayah, kita nak bagi hak kepada anak-anak kita dalam bentuk sama rata. Jadi benda itu pun dibenarkan tak jadi masalah Kalau kita kata okeylah kita nak ikut faraid Faraik Faraih lah tak jadi masalah Tapi dia tanya pula kepada saya Ustaz apa hujah dia, apa nas dia Yang kita boleh bagi sama rata ni apa hujah dia, apa nas dia Tuan-tuan kita nak bercerita pasal hujah, nak cerita pasal nas ni Nanti tak sudah tuan-tuan Sedangkan apa yang dah berlaku hari ni Orang tindas, menindas, menaya, menzalimi, makan hak Itu mana nas ni tu Ya Memanglah makan hak tu tak denasnya Tapi Allah ada cerita Nabi ada cerita Orang yang makan hak orang lain Cara batil Tengok apa balasannya Itu ha, dah denasnya ya, Sepatutnya kita kena beringat Kalau nak cerita nas ni Dah denas ni ya, dah denas ni. Ya, Nabi sebut Allah sebut Janganlah kita naik dan sebagainya Justru itu tonton tuan Mereka yang di Rahmatullah S.D Sama-sama kita beringat Dan silakan uh, Ada pemanggil Sila Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa Rahmatullah saya Mustafa dari Sungai Petani. Sungai Petani ya tuan silakan. Ah nak sana minta pandangan ustazlah. lah. Mm -mm. Jadi masyarakat kita hari ini terlalu ambil ringan benda-benda macam Aset kita benda yang kita makan, sedangkan yeah. ada hadis yang mengatakan kulullah min nabatam min haramin haromin tanaru auladih. Jadi nak minta ustaz terangkanlah supaya kita kita nyampi oh. pegang tentang benda-benda yang masuk yang akan jadi darah daging kita tu. Betul betul. Syama okay. Lah. Terima, kasih. terima kasih kepada yeah, tuan, tuan. tuan. Assalamualaikum. Salamualaikum. Allah. Kulullah min nabatam min haromin Ayah tu macam mana pula? Ah, jadi kita duduk. Kita settlekan cepat. Maklumlah, kita nak jumpa adik-beradik ni kadang-kadang. Kadang. Satu duduk kat kampung baru. Satu lagi duduk kat kuala Kubu baru. Okeylah, dekat tak jauh. Tu, nah, satu lagi dekat kota baru. Satu lagi kat Johor baru. Ini nak jumpa ni masa bila ni? Masa ni lah, kebetulan memang tiga hari kenderaan arwah tu semua ada. Bincang. Terus bincang, duduk. Bincang macam mana kita nak buat ni. Siapa yang duduk dekat rumah tu, lima sebenarnya. Yang duduk dekat rumah tu. Dia duduk dengan kan, ibu, dengan ayah Sampai ibu ayah tadi meninggal Dia duduk kat situ Jadi sebahagian benda yang ada dalam rumah tu adalah Aset peninggalan ibu ayah tadi Dia terpakai, terguna macam mana tu Termakan, duit selit sana, selit sini kan. Dan, dan datuk, atuk dia dulu kalau asrim lalu je Dia bagi duit seinggit cucu dia Tarik bawah tika Jadi atuk dah tak ada dah meninggal Tapi cucu ni tahu atuk dulu tak duit kat mana Bawah tika tu dan bila aiskrim lalu aje dia pun eh, dia selak tika tu dia ambil duit dia ingat dulu atuk dia selak letak duit situ itu seringgit yang anak kita ambil tu itu sebenarnya duit pusaka kan duit pusaka walaupun seringgit kan beli aiskrim balik rumah mak tanya mana kamu dapat duit alah atuk kan selalu letak bawah bawah tikar tu maknya pun selamba aje walhal itu adalah pusaka jadi siapa yang duduk dekat rumah tadi peninggalan pusaka pula memang kata orang dia kena halal bil halal kan tanya kepada abang tanya kepada kakak ni nak buat macam dan sebagainya yang kita ada pemanggil lagi silakan yang dengar pun dapat paling. Jadi cerita tentang arwah istri meninggal dunia. Jadi arwah ni ada tinggalkan hartanya banyak sikit itu satu bab. Kalau banyak lagi lah kita nak kena selesaikan cepat. Jadi seratus ribu contohlah dalam yang ada seratus ribu macam mana nak pergi kepada waris-waris yang tinggal. So di segi hukum segi hukumnya, segi faraidnya maknanya suami akan dapat satu perempat daripada aset tadi maknanya kalau 100000 1/4 maknanya 25000 lah lebih kurang kan ah 12 1/4 kenapa sebab ada anak arwah tadi tu ada anak kalau tak ada anak suami dapat 1/2 wow betul ya 100000 1/2 50000 tu kan ah contohlah so tolak 1/4 suami punya selebihnya tadi tu maknanya 3/4 tu diberikan kepada anak lelaki dan anak perempuan kan yeah? lelaki ada dua orang so maknanya dua bahagian setiap seorang dan perempuan pula satu bahagian Jadi selebihnya itu bagilah Dan dalam hal ini tak jadi masalah Kalau nak bagi sama rata pun tak jadi syuh Boleh pakat elok-elok macam mana Selesaikan hutang si mati Selebihnya bagi pada waris-waris Dan antaranya mungkin yang suami tadi pun Berhak juga untuk dapat bahagian harta simpanan. Apapun pun tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah insya-Allah kan kita simpanan Zakat simpanan ini memang susahlah dia kena tengok satu tahun tu, mungkin 100,000 tu jumlah terkini tapi dalam tengah-tengah tu -tengah mungkin dia ada turun naik turun naik turun naik kan. Ah so kalau ikutkan sepanjang satu tahun tu tengok mana kadar yang paling rendah dan kadar tu yang jumlah itu adalah melebihi nisab. Katalah nisab tu Kadang-kadang saya satu, satu uh, aras yang diwajibkan zakat Katalah 7,000 ataupun 9,000 Sebab emas pun naik kan ha, Jadi katalah dalam setahun itu Ada turun naik-turun naik keluar masuk-keluar masuk Katalah yang paling rendah itu 20,000 Walaupun cukup setahun dia jadi 100,000 balik ha, Jadi 20,000 itulah dikalikan dengan 25% Tapi tak usah pening kepala Bawa je buku itu pergi ke <laughs> Mana-mana counter-counter zakat kan Pusat zakat wilayah ke pusat zakat selangor ke Silalah kan ha, Siapa yang dah Siapa ada simpanan dalam tabung haji dengan Bank Islam tak apa, tak usah pening kepala Sebab Bank Antabung Haji dengan Bank Islam Dia telah bayarkan kan, zakat kita Selesai, kan? Tapi kalau nak bayar Sekali lagi pun tak jadi masalah Apa salahnya, tuan-tuan, kita pun makan Pagi dah makan, pukul 10 makan lagi ya? Jadi benda tu tak ada isu, kan? Ha, jadi uh, itu tentang uh, simpanan Yang, yang tadi cerita tentang Harta pusaka isteri tadi tu Kalau ibu ayahnya ada tu Ibu ayahnya ada bahagian juga, kan? Ayah Uh, ayah eh, si mati maknya satu per uh, mak si mati satu per suami kita, kita suami dapat satu per yang selebihnya pergi dekat anak lelaki, nak perempuan dua satu, nih? Kan? Okay kita pergi kepada sesi ini email email, nih kan, yang di kan, yang sempat dikirimkan oleh uh, para penonton kita, nih? Kan? Assalamualaikum Ustaz saya nak bertanya saya mempunyai enam orang adik beradik, nih? Kan? Empat lelaki dan dua perempuan, nih? Kan? Semasa arwah ayah saya masih hidup, dia telah mewasiatkan tanahnya kepada saya dan adik perempuan saya. Dan masa ayah hidup, ayah dah wasiatkan tanah tadi kepada dia lah. Yang perempuan ini sebab perempuan ada dua saja. Dan bahagian yang diwasiatkan tadi itu melebihi bahagian abang-abang. Segi hukum faraid, maknanya lelaki dua perempuan satu. Tapi sebab masih hidup ni ayah dah wasiatkan harta kepada yang anak perempuan melebihi bahagian yang abang-abang dia. Maksudnya maksud maksudnya abang-abang saya akan dapat kurang daripada kami dan daripada kamillah. Ini telah disaksikan oleh dua orang abang saya. Abang yang lain tidak dengar WhatsApp itu sebab mereka jauh, kan. Dan selepas ayah saya meninggal, kan, meninggal abang saya yang seorang ini yang jadi saksi dia telah memfaraiatkan harta-harta itu tanpa ada perbincangan dengan adik-beradik yang lain, kan. ha, Dulu ayah dah sebut bagi macam ini. tapi bila meninggal yang, yang lelaki ini bagi kok farai So mana lelaki dapat banyak balik lah Perempuan dapat sikit Katanya dia tak setuju dengan wasiat itu Abang-abang yang lain setuju untuk membagikan harta sama rata Termasuk saya dan adik Jadi kami semua terpaksa terima keputusan tersebut Jadi pada pendapat dan pandangan ustaz bagaimana Tuan-tuan, okay. perempuan yang di Rahmatullah Selian Pertama saya nak betulkan yeah. Banyak orang kita masih hidup dia kata buat wasiat, buat wasiat dia bagi harta kepada anak Saya nak betulkan Kalau ayah tadi tahu benda ni dia tak buat wasiat Dia kena buat hibah Buat hibah Dokumentasi kan Maknanya pergi ke Jabat Tanah Kalau ceritanya Tanah, pergi ke Jabat Tanah Masukkan nama anak-anak tadi Kalau anak tu enam, 6, so maknanya bagi 1.6, 1.6, 1.6 sama rata dalam, dalam senarai itu. Tapi sekarang ini pejabat tanah kata kalau tanah satu ekar ke bawah tak lima tak, tak tak boleh masuk banyak nama banyak nama. Eh? Tapi kalau luas tanah tu sila. So maknanya pertama saya nak betulkan benda ni. Banyak masyarakat kita berfikirkan bila bagi harta hati hidup kita semua nama wasiat. Sebenarnya bukan wasiat, hibah. Nana dulu mak ayah kita kata alam kau punya pokok durian sampai pokok ciku, angah kau punya pokok ciku sampai pokok rambutan, kau pula pokok rambutan sampai pokok pisang. Itu sebenarnya hibah. Hibah, eh? Jadi apa yang ayah ibu sebut masih hidup, sebenarnya bila ayah itu mati, kita boleh laksanakan apa yang disebut tu. Tapi masalahnya tidak ada hitam putih. Dokumentasi itu tidak ada. Sepatutnya apa yang ibu ayah sebut tadi itu, kita ambil kertas, kita dokumentasikan. Bukan minta mak ayah kita tulis, kau kata kau buang kan? kau nak suruh aku nak mati, <laughs> dia marah kita. Dan kita adik-beradik dah tahu apa yang ibu ayah tadi sebut, kita tulis, kita hitam putihkan dengan ini, kami sepakat membagikan harta ayah, harta ibu seperti demikian. Pertama, terus. Semua tangan, tanda tangan setuju Matikan stem kalau boleh benda tu Benda tu sekeping kertas tapi bermakna So bila man, yang ayah sebut ni dah betul lah Ada saksi maknanya abang tu tahu bahawa Nanti bagi tanah lebih kepada adik perempuan ni Memang betul Ini hasrat dia Tapi gitulah orang kita semua nak pakai wasiat wasiat wasiat Tolak wasiat tu Ini adalah hitam putih hibah sebenarnya tapi yeah, So dalam hal ni Kalau benda ni memang dah confirm Hasrat ayah bagi tanah Lebih kepada anak-anak perempuan ni ...tidak dilaksanakan oleh abang dia tadi itu yang jadi saksi... ...dia akan terima lah. So maknanya dia terima. Dia tahu benda tu Ayah dah bagi tahu, bagi adik tanah lebih kepada adik perempuan kau ni. Tapi dia sebagai pentadbir, sebagai orang yang menerima aman nanti... ...tidak laksanakan, dia berdosalah, lah. Dia berdosa. Dia berdosa. Jadi contoh tuan Mbak Puan Rahmatullah Selian... ...ni kita kena muhasabah sama-sama lah. Janganlah kononnya, oh selaki, kita kena ikut Quran. ikut Betul nak ikut Quran pun ada caranya... Memang betul orang nak bagikan hati ikut faraid, nak ikut Quran betul, tapi ada caranya. Bukan dengan cara gaduh-gaduh. Ibu ayah tadi, dia yang miliki harta, dia ada hasrat. Dia tengok anak lelaki perempuan sama bagi dia. Kadang yang laki pula tak boleh pakai, yang perempuan bagus. Cuma dia tak tahu apa kaedah, macam mana nak transfer harta itu kepada anak perempuan ni. Nanti jadi isu pula. Jadi dia panggillah abang-abang yang dia rasa boleh, boleh, boleh. Uh, membantu memudahkan dalam hal ini itu yang diamanahkan benda itu tapi masa takutnya yang menerima amanah tidak kan? menunaikan apa yang sepatutnya. Jadi tuan-tuan dan -tuan, puan, -puan sama-samalah kita bermuhasabah. Soalan yang kedua, okey. Ah uh, panjang sikit soalan ni, kan? Baca soalan pun dah pening kepala, menjawab saya tak tahu ni. Ha tu Assalamualaikum ustaz, kan? Ayah saya umur 80-an. Berumur dah, kan? Tahun 2000 2005 ayah kahwin lagi, kan? uh, Walaupun mak tak berapa setuju, kan? Mak kahwin lagi, ayah mak kahwin lagi pula, minta maaf, ayah kahwin lagi. kan? Eh? Mak tak setuju. Mak setuju selepas ayah sanggup beri satu per daripada harta ayah. Oh, dan akhirnya dia setuju jugalah setelah mana ayah bagi separuh daripada harta dia. Ayah pun tukarlah separuh hartanya kepada mak kebun getah. Kebun getah itu berapa ekor, tak tahu, ada luas. Jadi separuh tu ditukar nama mak, mak yang ni lah. Dan separuh lagi masih nama ayah. Tahun 2007, bulan puasa, mak meninggal kan yeah. selepas paraid kami semua anak-anak ada 12 orang. Oh ya ramai masya-Allah. Yeah. jadi dapatlah bahagian masing-masing termasuk ayah. So maknanya ay mak meninggal, katalah tanah uh, getah tadi 10 ekar, 5 ekar itu mak punya, ay ayah punya 5 ekar. Jadi bila meninggal yang 5 ekar mak punya ni buat bicara pusaka ada bahagian masing-masing, suami sekian, anak-anak sekian, okey. Sampai saat ini ayah tak benarkan kami ambil hasil daripada kebun getah tu. Semuanya diambil dan berbelanja bersama ibu tiri kami ada meter hak kami tapi ayah tetap tak mau bagi. Kami tak pernah ambil satu sen pun sebab ayah kawal kan ya, semua. Ayah masih ada harta lain iaitu kebun getahnya sendiri. Ayah kata, ya, ayah kata kami hanya boleh ambil selepas dia mati nanti. Kami nak juga ha, hak kami dan nak juga untuk kenduri arwah mak sebab semasa hidup mak pernah berkata dia tak halalkan hartanya walaupun satu sen untuk ibu tiri. Adakah kami patut ambil juga hak kami secara, secara paksa atau biarkan ayah saja? Ayah Makan, saya ayah saja makan, makan bersama ibu tiri. Ibu tiri hidup mewah sebab selalu minta duit ayah. Kalau ayah tak bagi dia, dia diugut dan akan tinggalkan ayah. Kan? Ibu tiri gunakan duit ayah untuk beri pada anak-anaknya. Allah akulah tuntuan. Kan? Ha, ini sebahagian kisah dalam masyarakat kita. Untuk apa untuk kita jadikan? Eh, Nila, tiba lah. Kan? Ha, Ici tebak. Satu dah berumur nak kahwin lagi tu biasa lah Orang lelaki nak buat macam mana satu, satu satu ceritanya lah Dan memang betul ya? Antara benda yang boleh-boleh diambil kira Dalam dalam isu rumah tangga dan sebagainya kan? Andai nak berpoligami betul Jadi langkah si Mak tadi tu betul Dia kata, okey tak masalah kau kahwin lah Tapi istiharkan harta sepenjaran untuk aku So ayah tadi dah bagi dah Satu per dua daripada eh, kebun getah tadi tu Adalah harta sepenjaran kepada Mak tu Dah bagi dah Itu sepatutnya bahagian Mak jadi bila mak meninggal, okay, Faraid kan, si suami tadi ni, ayah ni dapat satu perempat daripada and, uh, uh, tanah getah tadi. Itu bukan buruk siku eh. Memang itu bahagian si, si suami tadi. Dan selebihnya anak lelaki dua, anak perempuan satu. Sepatutnya bagi teruslah pada anak-anak tu. Jadi kenapa kita ni yang namanya ayah ni tak nak bagi benda tu kepada anak-anak? Yeah. Anak-anak dalam hal ni tengok Apa jadi? Ibu tiri pula dah yeah? uh, Menguasai ayah kita yeah? Senang lenang, mewah Sedangkan anak-anak yang Anak-anak yeah? sendiri hidup merana Berhimpat, satu bab Yang kedua, apa yang ayah tadi makan tu Walhal, tuan-tuan, umur dah 80 dah yeah? Umur dah 80 dah Duduk makan bahagian yang bukan hak dia tu macam mana tu? Yeah? Itu berapa hari lagi nak hidup tu Satu segi lah jadi kalau meninggal pula macam mana tu tuan-tuan perempuan dirahmatullahi wabarakatuh. Kan? Jadi benda ni sepatutnya kena uh, fikir-fikirkan lah. Kan? Tak apalah nak kahwin berapa pun bukan masalahnya. Masalahnya inilah bab-bab ni. Kan? Kita dalam masa yang sama, kita hidup dengan ibu tiri tadi tu dalam masa yang sama. Naya anak-anak kita sendiri, anak tiri pula kita. Kan? Kita mewah-mewahkan pun tak wajar sebenarnya. Justru itu semua yang dirahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah kita ikut benda itu. Kalau ada faraid bagi ikut faraid. Serahkan bahagian tersebut kepada anak-anak kita dah habis saja Kan? jadi kita muhasabah sama-sama si ayah tadi kena muhasabah. Anak-anak ni memang boleh kalau ikutkan ni kalau pergi ke mahkamah ni menang anak-anak ni. Kan? Anak ni boleh menang. Ah ha, tapi malulah kan saman menyaman anak saman ayah sedangkan ayah nilah yang kan kata orang, yang besarkan anak-anak tadi, bagi makan dan sebagainya dan sebanyak kata orang sikit banyak pun ayah tu ada kebaikan. Ada kebaikan. Tapi disebabkan harta yang, yang tak sepatutnya berlaku tadi itu sampai sanggup samban menyaman, putus sedara. Jadi inilah antara akibat sebenarnya. Antara akibat bila mana kita makan harta yang bukan hak kita, ini akibat dia. Dan, kita tengok apa jadi pada rumah tangga tadi. Lintang bukang, kalang kabut, aruh biru, Masya Allah. Jadi tuan-tuan sedara-sedara yang dirahmati Allah Selian, sama-sama lah kan, kita bermuhasabah. Mudah-mudahan dengan kita mahasabah, kita boleh tengok balik apa ceritanya. Dan insyaAllah soalan yang saya bacakan itu pun soalan yang memang panjang. Jawapan je itulah. Kan? Jadi bukanlah saya ni nak mendolih Tuhan, tapi itulah sama samalah kita berengat je lah. Kata orang kan? Di, kalau umur tu pun dah 80, kan? kata orang memang lah. Kan? Uban dah bertabur, mata dah kabur, gigi dah kuru, kulit dah gendur, makan nasi bubur. Kan? So ingat-ingat lah tak lama lagi nak pergi kubur. Kan? jadi kita beringatlah kan harta yang Allah berikan kepada kita masih hidup ni sebenarnya untuk kesenangan hidup kita satu bab jadi kalau kita keluarga keluarga boleh sama-sama senang tapi kalau dah jadi macam ni Allahuakbar kan kita sedih sangat-sangat sedihlah kan Ha, jadi tak apalah kita sama-samalah berdoa kepada ya eh, lah siapa-siapa pun yang telah melakukan benda-benda ini supaya dia kembali kepada perjalanan ke, ke, kan, ke, eh, ke kejalanan yang benar eh, dia halal bil halal lah maknanya anak-anak dalam hal ni pun dia kena belapang dada katalah tiba tiba ayah tadi menyerah diri dia kata minta maaf ampunkan ayah ayah gini-gini dan sebagainya ah, masa tu kita tak tak kan ah janganlah pula macam tu ya? ha, kita kenangkan kebaikan ayah tadi itulah ya? yang dah besarkan kita susah payah untuk kita dan sebagainya yalah eh, susu Susu getah tu lah mungkin dulu menyara kita kan, sampai kita boleh bersekolah besar dan sebagainya. Jadi kalau jadi benda ni tak apa kita, kita tolak ansur, kita tarik diri elok-elok, bincang elok-elok. Ayah pun katalah menyertakan dia, dia punya kesilapan. Okey, kita setelkan. Jangan muka okay yang lepas-lepas. Tak ada, okey kami boleh terima tapi ayah kena bayar dulu. Bayar semua-semua. Ah, jangan, tuan-tuan eh. Kesian orang tu, tu, kan? Benda dalam banyak habis dah. Jadi tak apalah, kita buka fail baru. Buka fail baru, okey, start pada hari ni, duit getah ke, duit sawit ke, kita bagi macam ni, macam ni, macam ni. Tak apa, kami bagi lebih sikit kat ayah je lah. Selama ni pun, bagi duit ekstra kat ayah, tiap-tiap bulan. So, tak apalah, ayah ambil lah duit getah ni, duit ambil sawit ni, jadi kami pula tak payah nak keluar. Jadi, tuan-tuan benda ni, kita bincang-bincang lah. Bincang-bincang, pakat kan? Sebab kata orang, lah, macam istilah tadi lah, ...kita ni pun nak hidup beberapa hari sangat. Sebab yang pasti, tuan-tuan mati. maut. Semua yang bernyawa, pasti. Hidup belum pasti. Hidup belum pasti walaupun kita ada perancangan itu. Nak tengok cucu ke, nak tengok macam-macam cerita lah. Anak ni sekolah nanti. Tapi itu semua belum pasti. Kenapa? Sebab di hadapan kita ni... ...yang pasti adalah mati, kan? Yeah? Justru itu sama-samalah kita beringat, kan? Yeah? Masih hidup ni kita buatlah sebaik yang boleh. Cari harta-harta yang baik, urus harta dengan cara yang baik, kan? Yeah? Kalau itu amanah. Macam tadi ni ayah ni dah jadi namanya pentadbir lah ni. So ni dia kena, kena serahkan benda tu, kan? Yeah? Silakan kita ada pemanggil. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan? Jadi orang yang yang pinjam tu macam mana pun dia kena bayar lah, kan? Yeah? kalau dah sampai masanya dia kena bayar sebab antara benda yang memang kena segera kan. kalau mati itu maknanya mati kena segera mandikan, kapankan sembahyangkan kebumikan, bumi kan okay? ha, jadi kalau buat hutang ni sampai masanya kena segera lunaskan okay? katalah janji 3 bulan tidak boleh nak bayar so cakap elok lah, saya bayar sikit dulu ke macam mana ke daripada terus di, eh, kata orang terus hilang begitu saja tu dah 2 tahun kan? ha, so, jadi isu pula, isu apa dia ini kalau duit yang dipinjam tadi telah melebihi nisabnya, melebihi kadar Zakat tu, siapa yang nak kena bayar zakat Adakah si peminjam tadi ataupun si empunya harta, itu jadi satu isu So dalam hal ni Kepada akak yang bagi pinjam Duit tadi tu, dia tak wajib buat apa-apa Walaupun duit yang dipinjam tadi Melemihi Nisab, dia tak wajib buat apa-apa Sebab benda tu bukan dalam tangan dia Katalah nanti bila dia dapat selonggok nanti, up, Katalah memang tiba-tiba Kita berdoa, orang tu pun dapat duit, dapat rezeki Dia bagi kat kita, pulangkan balik Benda tu pada kita dan duit yang dipulangkan tadi memang telah meliminisap. Semasa so, itu kita kalikan terus 2.5% per lima selesai. Kita tak ada fidyah kat situ. Zakat. Naa, bukan fidyah. Naa, fidyah puasa je. Naa, orang kita ni pun satu bab juga. Tinggal sembahyang fidyah. Naa, jadi fidyah ni puasa untuk puasa. Ada pula macam-macam orang kita ni duk amal-amal itu ambil ini dan sebagainya Kamu kena bayar fidyahnya ya. ha, Dah salam ijazah tadi, kamu kena bayar fidyahnya Apa fidyahnya? Kamu kena hantar pisang tujuh masjid dah macam-macam cerita pula ya. Jadi fidyahnya untuk puasa saja, sahaja ya. Siapa yang ada tinggalkan puasa Mak ayahnya dulu meninggal ya. Mak ayah meninggal ya. Bila meninggal kita tahu mak ayah kita nak ada tinggalkan puasa Jadi harta yang ditinggalkan tu Kena tolak dulu dia punya fidyah dia Jangan kita pergi rembat semua Dah Mak ayah kita dulu memang kita tahu dia ada tinggal puasa Kita buat ah tu lantak lah pandai-pandai lah tu-tu tak puasa kan Kita pergi makan benda tu Benda yang kita makan tu sebenarnya tak bersih lagi kan ha, Jadi settle kan Sebab pada dasarnya bila mana seorang tu meninggal dunia Harta pusaka yang ditinggalkan tu pertama kita kena tengok Urusan jenazah settle tak Ada hutang dengan siapa-siapa tak tu yang gali kubur tu kan Kapan tu ada hutang lagi tak Kalau ada hutang bayar kan Lepas tu apa dia ni Dia punya hutang hutang-hutang dengan Allah Ayah kita dah haji ke belum And, uh, ni apa lagi, zakatnya Dia ada bernazah pula dah bernazah dulu, dia bernazah Kalau ini, ini nak buat ni ini, ini, ini Dah tunaikan belum, nazah dia Dia ada tinggal puasa tadi And, uh, Tinggal puasa, so kena bayarkan dulu Walaupun harta yang ditinggalkan tu Habis dibayarkan hutang Nak buat macam mana? Dah memang kebetulan And, Ayah ibu kita ada benda-benda tu sangat. So kita selesaikan Supaya so, apa dia? Dia di sana, aman, damai, harmoni Kita di dunia pun tenang So dia benda kita duk makan benda tadi walau hal benda tu belum bersih kita makan nanti kita akan tengok apa akibat dia pula right? ha, macam mana kita naya mak ayah kita dalam tu nanti Allah akan tuntungkan balasan pada kita okey silakan kita ada pemanggil lagi halo assalamualaikum itu yang hidup ni yang masih hidup ni bila kita tengok benda tu oh kita boleh rancang Anakku tak ramai oter pula tak banyak Anakku aku ramai oter pula banyak ah ha, contoh jadi kita boleh rancanglah Herta banyak satu bab, hutang pula banyak juga Itu kita boleh rancang Jadi dalam kes ini katalah rumah sebijik kan? Anak kita ada lapan, ada tiga lagi tak kahwin Memang orang kita punya Dia punya mentaliti Dia nak bagi yang tak kahwin, yang kahwin tu dah pandai-pandai Cerata pun tak betul juga sebenarnya kaedah tu kan? Tapi banyak berlaku juga Dah pergi pejabat tanah tu, tukar nama anak Itu satu bab, kadang ada Anak angkat dengan anak, -anak betul, sayang sangat dekat Anak angkat ni terus pergi pejabat tanah Semua herta ditukar pada nama anak angkat Ada juga, bila meninggal anak betul tak dapat Oh. Sebenarnya apa yang dibuat tu di segi legalnya, sah-sah lah. And di segi hukum syarat pun, dia sah, tak ada masalah. Tapi bila meninggal, berlaku penayaan. Anak betul tak dapat pembahagian Sejahat mana pun dia anak kita. Nah, itu tadi istilah kami haramkan tu Saya haram tak tak halalkan satu sin. Benda itu sepatutnya benda itu tak timbul. Ada kaedah. Macam tadi, eh, si puan yang bertanya, dia nak supaya rumah tadi anak-anak kongsi. So, dia boleh buat hibah lah boleh buat hibah dengan ini aku menghibahkan rumah sekian-sekian kepada kelapan-lapan anak aku ya 88 anak aku okey buat agreement elok-elok tanda tangan so kita sebagai pemberi hibah anak-anak kita semua penerima hibah so maknanya kalau dia orang so setiap seorang nak dapat 18 18 18 daripada rumah tadi sama ada lelaki ataupun perempuan so masih hidup kita buat agreement tadi tu perjanjian ya jadi bila meninggal Airiman tadi perjalanan itu akan diguna pakai di Bila di pejabat tanah di mana Yang arah kami setuju bagikan benda itu seperti ini okay, Akhirnya Dia akan melantik satu nama siapa? Sebab Sebab rumah tu satu Rumah tu kecil kan Takkan nak berbual lapan-lapan nama Tak boleh lah Lantik seorang pentadbir So kita lapan-lapan ni setuju pula Nak lantik siapa seorang pentadbir Pentadbir Dia ada apa-apa ha, Tapi dia boleh jual Jangan dia jual duit tu di kapur pula Tak boleh And Dia boleh buat urusan jual beli okay, Kita tahu siapa ini mending kepala Takkan rumah kecil ni Kita nak masuk lapan orang Okey siapa ada duit ambil loan kita beli rumah ni. So bahagian tadi kita bahagi sama kita. Selesai. So maknanya tidak ada isu dah. Men. dan ini dia akan banyak menyelesaikan isu yang ke bersambung-bersambung-bersambung sambung tak bersambung, bersambung. si nama moyang lagi ada. Moyang mati bagi kat nenek-nenek mati bagi kat mak-mak mati bagi kat itu benda ni. Tapi masih nama mati dulu. So bila dengan cara ni dia boleh potong. Maknanya putuskan habis cerita. Masing-masing dapat bahagian dia. Tapi mana pun itu ada sentimental rumah keluarga dan sebagainya tak boleh ya, jadi terima kasihlah kepada puan yang bertanya tadi sebab benda ni boleh digunakan pakai selama kita semasa kita hidup. Silakan kita ada pemanggil lagi. Anninya siapanya di pentadbir ni sama-samalah beringat. Sama-sama beringat. Itu saya sebut tadi kan. Ya. Okey banyak ia saya seluruh negara Malaysia memang banyak sangat isu pentadbir ni dia dia kata orang dia khianat. Kan lah. ya, dia khianat macam tadi memang betul lah kalau ikut cerita Farahnya, mungkin anak sedara ni mati, dah tak ada waris lain. Dia pergi dekat pakcik dia, betul lah satu bab. Ya. Lepas tu si, si ayah kita tadi ni, bila mati pula, masa tu anak kecil-kecil lagi. So maknanya adik-beradik dia lah jadi pentadbir untuk harta si anak-anak ni. Sebab memang bila ada anak lelaki, adik-beradik tak dapat. Adik-beradik tak dapat. Contoh saya, saya kalau meninggal, saya ada anak lelaki, adik-beradik saya tak dapat. Ya. So da tapi cuma adik anak-anak kita tu semua berhormat. Bila berhormat, mana ada pentadbir lah. Ha, jadi mungkin sifat cik nanti tadi jadi pentadbir rupanya dan pentadbir ni sepatutnya bila dah cukup umur anak-anak tadi serahkanlah serahkan dan pentadbir ni sebenarnya boleh guna harta tersebut untuk besarkan anak saudara boleh tak ada masalah cuma kita tulis men tulis dan sebagai kita dan kita pun berhak untuk dapat himpuhan di situ sebagai orang yang mentadbir benda tu dan tak salah sebenarnya yang salah kalau kita ambil semua guna duit tadi main kutu lah, main direct selling lah, main pelak-pelak lah, lelah terlingkup, kononnya nak tambah-tambahkan harta supaya nanti anak-anak sedara yang besar kita boleh bagi duit banyak ni, rupanya langsung lingkup. Nah, jadi sama-samalah beringat. Dan biarlah benda tu tak ke mana pun, diuruskan sikit-sikit, tapi kita seluruh dengan and, penuh jujur dan teliti. Jadi tuan-tuan Mumpayn Rahmatullah Selian, jangan ke mana-mana, Allah kita uruslah elok-elok. ...jumpa waris-waris dia sebab itu macam mana pun kita kembalilah fa in tanazatu fi syai' faruddu ilallahi war rasul apa pun kita kembalilah kepada Allah dan rasul kembali kepada Quran jangan kata orang kan kata jangan jangan janganlah berputus asa kerana ada jalannya kan insyaallah ada jalannya jadi jalannya kembalilah kepada Allah kembali kepada Allah kan. Masa sama-sama muhasabah tadi pak cik tadi dia dah termakan benda ni 40 tahun. Yalah ayah pun dah meninggal 50 tahun. Katalah pak cik ni dah makan kan 40 tahun 50 tahun. So dia kena muhasabah. Muhasabah dalam masa yang sama anak-anak saudara, anak, -anak saudara ni pun dah jadi nenek juga dah bayangkan. Macam mana tu? Jadi kita selesaikan, kita putuskan dekat sini. Anak-anak saudara tadi yang dah berumur, kita pakat-pakatlah tak apalah kita halalkan kita halalkan apa yang pak cik kita dah termakan tadi dia pun dia mungkin dia tidak ada ilmu dan sebagainya dia jahil kita halalkan. Jadi bila halal tu di situ pasti ada imbuhan daripada Allah Subhanahuwataala. Mungkin kita nampak rugi di dunia kan kita rugi dunia tapi nanti di akhirat masya-Allah. Satu bab. Yang kedua, kita ni pun walaupun nampak macam macam susah lah sebab kita tak dapat dan pusaka mak ayah kita betul nampak macam susah tapi Allah kita boleh survive. Eh, kita boleh sembah hidup cantik Alhamdulillah boleh kan? Beranak pinak pula Yang makan tadi pun kita tengok macam mana hidup dia Dan kita tengok macam mana keluarga dia kan? ha, Jadi kita tak nak benda ni berterusan berpanjangan Sampai nanti anak-anak kita kata ah, itulah ah, Itulah bahannya. makan pusaka datuk-datuk aku dulu Yang sepatutnya mak aku dapat So kita putuskan kat sini tuan-tuan perempuan Kita kena perlukan satu titik tolak So yang lepas sudah kan? ha, So kita ampunkan, kita maafkan, kita halalkan bagi mana-mana siapa-siapa katalah Di kalangan waris tu ada pula yang dah mati Kita tak boleh nak halalkan untuk dia Jadi kita berdoalah Supaya anak-anak cucu cicit dapat terbuka hati Untuk menghalalkan benda ni Allah SWT kepada tuan-tuan Inilah cerita pasal pusaka Yang sebenarnya bukan pusaka tu sangat Tapi benda saka tu Dia dah jadi saka lah dah, dah merewang, dah hantu-hantu Dia dah keluar, dah Akhirnya, ngan yang hidup terus rakus tamak rakus tamak rakus tamak sebab apa? Sebab ini kita tidak ikut apa yang telah Allah perintahkan, ya ayuh allazina amanu la takulu amwalakum bainakum bil batil wa hayy sikilan yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang tak betul, dan tak baik, kan? Yani? Jadi kita selaku pakcik, memegang amanah kepada harta anak-anak saudara, uruslah elok-elok. Di situ Allah akan beri pahala pula, ganjaran pula. Dengan kita jujur amanah, tiba-tiba mungkin kita dapat rezeki yang lain pula, masya-Allah kita tak tahu. Anak-anak saudara ni pula dah anggap kita ni macam ayah dia. Dia akan jaga kita pula, Masya Allah. Ha, ini tuan-tuan. Ha, jadi sama-samalah kita berenggak. Jangan ambil anak angkat, yang dia tu anak angkat pula. Minta maaf lah. orang kita ni dalam masyarakat kita pula. Kadang-kadang namanya anak angkat dibinkan kepada dia, dibintikan kepada dia. Ha, ini pun masalah juga. Dan kita tak tak deklaikan benda ni pula masalah. So bila kita mati, anak tadi confirm akan dapat bahagian ikut faraid. Sedangkan dia tak layak tuan-tuan so akan apa akan jadi pada dia pula dia akan merosakkan generasi dia. Jadi tuan-tuan dan -tuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah marilah kita panjat kanan uh, harapan kita kepada Allah Subhanahuwataala supaya Allah buka hati kita minda kita untuk kita buat yang terbaik pada keluarga dan harta benda kita insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.